У самостійному житті, яке починається за оцим порогом, вам не раз доведеться слухати нещері слова перефарбованих фарисеїв, які славлять те, що учора проклинали. Знайте їм ціну. Далі стандартні побажання успіхів у майбутній діяльності, вітання, сльози, квіти – усе як на випускному. Підійшли Юлька, Василь. Попри святковий настрій, він не міг обминути гострого кута. Софія, ти хоч усвідомлюєш, що цією промовою поставила себе у відверту опозицію до керівництва? А то вони не знають Василю. Я вже давно в опозиції. Хіба не такий відвертій? Чого більше треба? Я ж за Костика не голосувала. І до честі його мушу сказати, що він, звичайно, м'ямля, але не підлий. Міг би й помститися. Ще не вечір, Софія. А брехати більше не хочу. Не буду брехати. Напридло. Набрехалася при комуністах. При нашій владі не хочу. Досить тих брехунів на трибунах. Випускний вдався чудово. Максим у новому темно-синьому костюмі і Софія у своїй звичній волошковій сукні виглядали гарною парою. Дівчата одна наперед одної запрошували його до танцю. Софія теж не дармувала. Костик сидів поруч з Лізою, пив тільки мінералку. «Молодець!» – подумала Софія. Пізньої ночі вони з Максимом ішли додому. Холодна, але безсніжна зима почала потроху поступатися місцем весні. Вже не такий колючий вітер облітав будинки, перевіряючи, чи усі сплять. У повітрі відчувалося щось п'янке і ніжне. Подих березня, подих ранньої весни. Сонні будиночки притулилися до пагорбів, обгорнулися гіллям дерев і колисали своїх мешканців тихо і любо. Така глибока тиша облягла місто, що здавалося чути, про що шепочуться згорі. Ранок ще блукав далеко-далеко. Жодне авто не обминуло їх, поки студенти також тихо, без звичного галасу, і їхня класна мама з татом долали довгий у п'ять кілометрів шлях до гуртожитку. Софія взяла чоловіка під руку. «Добре їм, чоловікам! Вони не знають, що таке протанцювати весь вечір у туфлях на високій шпильці». За всю довгу дорогу Максим не вимовив ані слова. Чи то від утоми, чи з якоїсь іншої невідомої причини – і раніше нащедрий на слова, тепер чомусь зовсім замовк. У дому було тихо і тепло. Максимку, ти не стомився? Ні. Правда, було весело. Ти стільки танцював, мав такий успіх у дівчат. Угу. Ой, як же болять ноги. Треба було взяти машину. Ще чого? За цими словами крилося Якщо їхати кудись машиною, то за столом не вип'єш ні чарки. Усі розважаються, а водій сидить собі і дивиться тверезими очима на п'яну компанію. Останнім часом Максим частенько приходив з роботи на підпитку та за кермо п'яним ніколи не сідав.